Vége. Kali korán meghalt. Gyermekét Vilmos vette magához és nevelte fel. A fiú nem folytatta a nemesítést. Utolsó hónapjaiban Kalit Eleonóra nővé A meséit senki sem tanulta meg, de egy néprajzos egyetemi is talán magnetofonnal rögzítette és megőrizte. Széke ma is sokan népviseletet hordanak. A széki asszonyok közül sokan ma is Budapestre járnak cselédnek. Décsi Vilmos biológust korányok díjazták. Kertjében folytatta keresztezéseit, de a micsulini és az adaptációs kísérletekből kiábrándult. Hibridjei nem maradtak fenn, csak a róluk publikált kísérletek. A stáció földjét az állam máig nem szolgáltatta vissza hóstáti tulajdonosainak, több mint 90 családnak. A Vilmos Décsi nevű rózsából nem azonosítottak tövet a világon, bár lehet, hogy néhány kolozsvári kertben névtelenül virágzik. Annusék Borháncs utcai házát a 60-as évek második felében lebontották. Gyermekeikkel blogba költöztek. Kevés kivétellel valamennyi hóstáti házat lebontották, több gazda öngyilkos lett. A földészek kevesen maradtak. Csak a vasúton túli hóstádból maradt néhány utcányi, az idősek közül többen ma is piacra termelnek, a Kolozsvári piacon lehet velük találkozni. 1990 után sokan visszavették földjeiket. Annus egyik gyermeke Magyarországra költözött. Eleonora nővér haláláig megtartotta a hűségét, élete csendesen folyt tovább, elvegyült a világban, apostolkodott, és 1968-ban visszatért a kórházba betegápolónak. Jusztina nővér szabadulása után a testvérek ismét együtt kezdtek élni. Figyelték őket, bizalmatlanságot akartak kelteni közöttük, de a közösséget nem sikerült megbontani. Titokban megújították fogadalmukat, amit jelképesen püspök kezébe helyeztek, aki ekkor fogságban volt. A nővérek szentszékhez benyújtott kérelmének 8956-os száma, Megegyezik, a Magyarországon 1950-ben nyilvántartott és kitelepített szerzetes nővérek számával, Erdélyben ilyen pontos nyilvántartás nem ismert. Eleonora nővér és ma már a saját fogadalmi nevük és a Ferences nővér felirat alatt pihennek a temetőben. 1990 után az állam nem rehabilitálta őket, hivatalosan nem törölt el bűneiket, amelyekért elítélték őket.